16. То була бліда, худорлява, згорблена примара, агорн ветхим пожовклим лахміцям. Її обриси залишались чіткими. Те, як то плазма всередині, бралася блюбашками і нуртувала, наче суп, що кипить у каструлі. Ребра, перекручених ребет, м'язи, жили – все це то розтягалось, то знову стягалось і смоктувалось. Голова примари похилилась, обличчя затуляли білі долоні, так, ніби приводові було страшно поглянути на нас. Довгі кощаві пальці стріміли вгору, наче розгалуження оленічі роги. Ці з нас, хто був достатньо молодий, щоб бачити, витягли свої рапіри раніше, ніж на платформу впала друга бомба з приводу. Правду кажучи, таких тут було тільки троє – Локвуд, Джордж і я. У Холлі Мандро теж була з собою рапіра, та наші помічниці ніяк не вдавалося витягти її. Слідом за нами дехто з молодих агентів Фітис не з тих, що розкидали цукерки, а з тих, що розносили напої. Покидали таці теж потяглися до своїх поясів. А дорослі, як завжди, були сліпі, не бачили привидів навіть зблизька і лише піднімали коміри пальти, відчувши несподіваний холод. Знову брязнуло скло. З'явився ще один гість, цього разу біля переднього краю платформи. Ще кілька бомб упало серед натовпу, і ми відразу почули крики. Ми з локвидом ринули вперед. Джордж вирушив за нами. Сер Руперт Гейл теж зреагував. Витяг із ціпка посріблений клинок, пенелопафітис і Стівротвел, що стояли попереду, озирнулись. Дехто з почесних гостей підхопився з місця. Перший привид заворушився. Він похемерному вивернув свою голову і поплив до заднього краю платформи, крізь найближчий стілець і низеньку-гладеньку жінку в твідовому пальці, що сиділа на цьому місці. Плазма огорнула все її тіло, принузала його наскрізь і потяглася далі. Жінка вирячила очі, здригнулася і без жодного слова впала зі стільця. «Лікаря!» – вигукнув Локвуд. Платформою прокатилася хвиля жаху. Люди зривались з місць, відштовхували стільці в бік і безпорадно метушились. Надто нерозумні, щоб почекати і дослухатись до власних відчуттів. Адже навіть доросла людина спроможна вловити слабкий відгумін потойбічної енергії, який попередить про напад і допоможе залишитись живою. Їй тим часом вникав то туди, то сюди, затуляючи долонями голову так, ніби вона йому боліла. Двоє чоловіків, яких торкнув привид, упали, зачепивши людей, що стояли поруч, і лише посилили паніку. Я була вже поряд із привидом і підняла свою рапіру. Цієї миті поперед мене в дерсі якийсь агент із ротувала з каністрою магнію в руці. «Ні, тільки не тут!» – вигукнула я. «Ти ж...» – було вже запізно. Він жбурнув каністру, вона пролетіла повз гостя відскочила від найближчого стільця і вибухнула біля самісінького краю платформи. Повітря злетіли тріски, натовп, що оточував платформу, засипали іскри грецького вогню. Платформа хитнулась. Її край обвалився, наче льодовик, що сповзає в море, і скинув униз на бруківку трьох почесних гостей, серед яких була і пана Вінтергарден. Сера Руперта Гейла відкинула аж на самісінький край платформи. Там він зараз і висів, чіпляючись за потрощені дошки. Джордж вийшов з цієї пригоди неушкоджений. Він уже наблизився до гостя, і зараз виводив вістрям своєї рапіри кривулі в повітрі, які мали захистити навколишні люд від дотику привида. Гостя засипало гарячими залізними стружками. Так само не додавали йому доброго гумору й захисні ліхтарі, що висіли над вулицею. Плазма курилася з нього парою. Коли він опустив руки, відвертаючись від Джорджевого клинка, я помітила його обличчя, чи радше те, що було в нього замість обличчя, ні очей, ні носа, лише трикутний отвір на місці рота. Пенелопа Фітас і Стів Ротвил, що стояли біля переднього краю платформи, зберігали спокій. Ротвел дістав з-під пальта свій меч, помітно ширший і довший за наші рапіри. Панна Фітас виняла з волосся срібну шпильку в формі півмісяця і тепер тримала її як ніж. Ротвел помчав до заднього краю платформи, розкидаючи на всі боки стільці. Він поспішав до другого приводу, яким виявилась примара. Та його вже випередили тіснячи гостя назад співробітники його власної агенції. Колі Манро допомагала людям перебратись на безпечний край платформи. Порівнявшись із жінкою, що впала першою, вона стала біля неї на коліна. Забудь про привидів. вигукнув лок, хапаючи мене за руку. Бомби! звідки падають ці бомби. Мене мало не збила з них якась леді в хутрі срібних цяцьках. Вилевшись, я побукувала, скочила на найближчий стілець і озирнулась. Серед натовпою помітили ще кількох гостей та вони швидко щазали в згубному для них світлі захисних ліхтарів. Натовп то юрмився довкола привидів, то ніби розривався на шматки, коли люди водночас тікали на всі боки. «Нічого не бачу!» – сказала я. «Це якесь шаленство!» Локвот уже стояв біля мене. «Бомби кидають не з натовпу», – зауважив він. «Згори! Стеж за вікнами!» Я задерла голову. Вікна тяглись рядами. Темні, сліпі, однакові. Я не могла розгледіти нічого, що коїлось за ними. А ще вище гойдались на припоні повітряні кулі з емблемами агентів Фітес і «Ротвелл». «Нічого не видно! Повір мені, Люсі, бомби кидають згори! Коли щось помітиш, нарешті!» Два вікна змінили свої обриси, дві темні плями збільшились. Дві постаті вискочили з вікон другого поверху і впали на нашу платформу. Важкі підошви двічі вдарили об дерев'яну підлогу. Бойовиків побачили тільки ми з локводом, усі інші були надто заклопотані привидами. За найкоротшу мить я встигла розгледіти одного з них. На ньому були чорні кросівки, вицевілі джинси і чорна куртка. Обличчя сховане під чорною маскою. Я тільки помітила, як блиснули в щілині для рота білосніжні зуби. В одній руці бойовик тримав рапіру, в другій короткий пістолет. Куртку було застебнуто не до кінця. Я побачила шкіряний пояс, натягнутий у поперек грудей, на якому висіли дивні предмети. Вони скидались на коротенькі палички з прозорими скляними колбочками з одного кінця. Колбочки світилися блядим примарним сяєвом. Я чудово розуміла, що там у них усередині. Усе це я побачила за мить. А наступної митці бойовик уже біг разом зі своїм спільником до переднього краю нашої платформи. Туди, де в білосніжному пальці і зі срібним півмісяцем у руці стояла пенелопа Фітис. Ми з Локводом теж помчали туди. Одначе, були надто далеко для того, щоб перейняти нападників. Коли вони підбігли до пенелопи, один з них підняв пістолет. Локвуд кинув свою рапіру. Вона, як спис, промайнула в повітрі і влучила бойовикові в руку. Той випустив пістолет. Аж тут надбігли я і заходилась вимахувати рапіру на всі боки. Проте нападник так спритно відбивав мої удари, що я зрозуміла. Це агент і до того ж добре натренований. Другий бойовик, не звертаючи на нас жодної уваги, поспішав тим часом до пенелопи Фітиз, шукаючи щось у кишені куртки. Замить у його руці теж з'явився пістолет. Невеликий. Короткий, чорний. Пане Фітис побачила зброю. Її очі вирічились. Вона позадкувала до перил. Як я вже згадувала, краї платформи були оздоблені пластиковими фігурами, левами та єдинорогами. Локвуд схопив одного єдинорога за ріг і зняв його з жердина, на яку було насаджено фігурку. Убивця підняв пістолет. Локвуд кинувся вперед, крутячи перед собою фігурку єдинорога. Два постріли пролунали майже водночас, злившись в один гучний оглушливий звук. Їдиноріг вилетів з локладових рук, на його шиї видніли два рівні круглі отвори. А нападникові, з яким булась я, здається, додалося свіжої сили. Він спритніше замахав своїм клинком, і мені ставало дедалі важче відбивати його удари. Зненацька він зупинився і здивовано в очі. Я теж не втямила себе з подиву, коли побачила, як із його грудей стримить кінчик лезе, що прохромило його наскрізь. Бойовик хитнувся, а потім упав у бік. На його місці переді мною з'явився пан Ротвел, що струшував краплі крові зі свого меча. Другий бойовик кинувся на Локвода, та з іншого боку на нього вже насувався сер Руперт Гейл з рапірою. Бойовик зупинився, вистрілив у сера Руперта і не влучив. Рвучко розвернувшись, він довгими стрибками помчав уздовж платформи. «Ми ще зможемо спіймати його, Люсі!» – вигукнув Локвод, піднімаючи свою рапіру. «Вперед!» Ми побігли майже з порожнілою платформою. Про минули Джорджа, що заклопотано посипав гостя сіллю і залізними стружками. Про минули Холлі, що схилились над постраждалою жінкою. Другий привид уже пропав, з ним упорлися агенти з Ротвела. Сам пан Ротвел з паною Фітес теж залишились позаду. Чоловік у чорному добіг до кінця платформи, напружився і перескочив на кабіну наступної за нами вантажівки. Локвуд стрибнув за ним, його пальто залопотило в повітрі. А ще за мить стрибнула і я. По кабіні загремотіли підошви. Стрибок на платформу, ривок під декораціями у вигляді готичних арок, крізь юрбу з пантеличних акторів, бойовик змахнув клинком, вистрілив з пістолета в повітря, актори, чоловіки в білих простирадлах, що вдавали гостей, і жінки в довгих сукнях, заляпаних кетчупом, перескочили через край платформи і в хмарах тальку зникли в натовпі. Бліді зі страху, вони справді скидались зараз на привидів. З усі біч лунали панічні крики. Чоловік у чорному обернувся, націлив на нас пістолет і клацнув курком. Пострілу не було. Бойовик вилився, жбурнув пістолет геть і щасили копнув ногою пінопластову арку. Локвуд майнув в один бік, я в інший, і арка впала між нами, злегка придавивши якогось низенького актора. Ще стрибок, і ми опинилися на сусідній платформі, пофарбованій у гірчечний колір, агенції дало і твіт. Над нашими головами височив їхній символ: здоровенна лупата сува з пеп'є маше. Бойовик пожбурив каністру. Вона вибухнула, вдарившись об псову, пропікши в ній велику діру і обсипавши наші з Локвідом голови, розпер залізними стружками. Проте ми анітрохи не сповільнили своєї гонитви. Пригнулися, змахнули з волосся іскрей, помчали далі. Наступною була офіційна платформа агентії Ротвелл. Вона теж стояла достатньо близько до нашого втікача. Платформа була захаращена купами плюшевих левів, бляшанок із фірмовим шипучим напоєм та іншими штучками, які агенти мали кидати в натовп. Проте самі ці агенти давно покинули платформу. Чоловік у чорному посковзнувся на іграшках і бляшанках, мало не впав, ще раз вилаявся, обернувся і жбурнув нам під ноги бомбу з приводом. Брязнуло скло, над платформою з'явилась тонка примарна постать, та вже за мить ми посікли її своїми рапірами на клапці. Ми майже наздогнали втікача. Він був так близько, що я чула його ривчасти дихання. Ось він добіг до краю платформи, а попереду було провалля. Наступна вантажівка зупинилась за кількадесят ярдів від нашої. «Ловімо його!» – вигукнув Локвуд. Проте ззаду нашої платформи була прив'язана величезна повітряна куля в формі лева – символу агенції Ротвелл. Бойовик кинув на землю клинок і обома руками вхопився за мотузок кулі. Ми з Локвудом зупинилися біля самісінького краю платформи. Локвуд тяжко видихнув. «Хай йому, дітько! Такого я не чекав!» «Вітер несе кулю до річки!» «Твоя правда! Вперед!» Ми помчали вулицею повз атракціонні кіоски. Лише кілька хвилин тому тут вирував натовп, а зараз вулиця перетворилась на пустелю, захаращену загубленими капелюхами, жмутками лаванди, амулетами і черевиками. Політ на полтергейсті вимкнули, надавши людям зійти з нього, і тепер вони кликали на допомогу з обіймів простягнутих металевих рук. Проте нам було ніколи, і ми з Локводом побігли далі з трендом до пологового підйому на місці Дорогу я яскоса позирнула на Локвода. Очі його палали Обличчя було серйозне, міцні ноги відштовхувались від землі в такт із моїми власними ногами. Ми бігли разом, і цілий світ довкола нас не би розпливався, зникав, як зникали всі терця й суперечки між нами. Все було надзвичайно просто. Ми бігли однією з головних лондонських вулиць навздогін за велетенською повітряною кулею. Разом. Удвох. Усе було так, як і мало бути. Та сама думка, напевно, сійнула й Локваду. Він усміхнувся до мене, а я всміхнулась до нього. Моє серце переповнювало радість. Я забувала про біль у м'язах, про задишку. Мені здавалося, що останніх кількох тижнів наче ніколи й не було. Мені хотілося, щоб це тривало далі. Далі. Сподіваюся, я не завадив вам. З нами легко дихаючи, помахаючи, ціпко порівнявся сер Руперт Гейл, як і завжди бездоганно чемний. Якби він зараз мав на голові капелюха, то мінус скинув би його, вітаючись. Ласкаво просимо. Правду кажучи, мені аж ніяк не хотілося розмовляти з Гейлом. Та його чемність виявилась заразливою. Відчий дух геш? Сер Руперт кивнув у бік постаті, що висіла перед нами на мотузку повітряної колі. Річковий вітер уже підхопив її і почав щосили гойдати туди-сюди. Чоловік на мотузці вдарився боком об стіну будинку, проте не впав. «Присягаюсь, я навіть хотів би, щоб йому пощастило втекти. Від вас втекти нелегко», – зауважив Локвот. «На це спроможні хіба що краще з кращих». «Ха-ха, отожбо», – усміхнувся сер Руперт Гейл. «О, він збирається прилетіти через річку. І якби зі мною був мій парді 12-го калібру, я вмить улучив вбив цю кульку і взяв його живцем. Тут невисоко, насмерть він не розіб'ється». Проте пістолета в сера Руперта не було. А бігти так швидко, щоб наздогнати кулю, ми не могли. Та навіть якби і могли, вона все одно летіла надто високо. Куля пропливла над мостом, і ліхтарі з набережною на мить освітили ротвілівського лева. Він заблищав, наче іграшка на різдвяній ялинці. Ми бачили, як відчайдушно втікач хапається за мутузок. Він досі залишався в масці, та його куртка задерлась вгору, оголивши бліду спину і живіт. Кулю підхопила і закружляло вітром. Я навіть подумала, що зараз її понесе до нас. Та вже наступний порив вітру відкинув кулю до середини річки. Чоловік упустив мотузок, зірвався, пролетів путів із 30-40 і з плюскотом упав у чорну воду темзи. Вода накрила його з головою. Ми втрьох побігли до перил моста, довго придивлялись, одначе більше нічого не помітили. Минуло кілька хвилин. Повітряна куля майже зникла з очей, перетворившись на яскравий червоний вогник, який несло вітром на схід, до мосту Блекфрай, Стаура і нарешті до моря. Він, напевно, розбився і потонув. Мовив Локвот. Сера Руперт кивнув. «Здається так, хоча хто зна!» Він затарабанив пальцями по перилах. «Що це були за люди?» – спитала я, відходячи вбік. «Мабуть, вороги фіти Сиротвелла», – припустив Локвод. «Хай би там м'як, а їх більше немає!» Так, сер Руперт Гейл знову здарабанив по перилах. Тоді обернувся спиною до річки і зненацька витяг рапіру зробив випад у бік Локвода. Він орудував так швидко, що я ледве встигла все це помітити. Незрозуміла є і того, яким чином Локводові пощастило затримати кінчик його клинка ефесом своєї рапіри. Кілька хвилин клинок залишався в пасті металевих Ефеса. Я відчувала, як вони напружились – і сер Руперт, і Локвод. Ця затримка дозволила мені простежити напрямок удару. Якби сер Руперт влучив, його клинок прохромив би Локвотеві легені і пронизав серце. Білявий молодик позиткував із креготам, вивільнивши свою зброю. Очі його палали, він легко балансував навшпиньки. «Браво!» – нарешті сказав він. «Чудово! Ваш випит теж чудовий!» Локвод обернувся до нього. «Щоправда, я ніколи не нападаю ззаду!» Не зовсім ззаду, пане Локведе. Ви мали змогу захиститись, як найкраще скористались нею? Сер Рупертський одвів собі волосся. Що ж, наших спільних ворогів знищено, але ж ми з вами залишились сам на сам. Хіба це не блискуча нагода завершити нашу суперечку? Агов, — обізвалась я. Що значить сам на сам? А про мене забули? Не турбуйся, Люсі, — відповів Локвід, відгортаючи пальто і дістаючи рапіру. Що ж, сер, починаємо. Ні за що, — вигукнула я. Через п'ять хвилин тут будуть свідки, панно Карлайл, мов сер Руперт Гейл. Мені вистачить і кількох секунд, Локвуд сурово посміхнувся. Ти саме хотів сказати і я. Аж тут долинув гомін. Замерехтіли промені ліхтариків. На мості з'явився Джордж, а за ним біг натовп агентів, Світис і ротвела. Локвуд і сер Руперт Гейл мовчки стояли і зирили на них. Потім сер Руперт зареготав і сховав рапіру до піхов. "Тепер ми всі герої", сказав він. "Ось таке Веселенький, ні в року випав вечір. Він усміхнувся нам, а ми йому. Навіть крокодили в прибережній мулі не могли посміхнутися так виразно, так промовисто блиснуто зубами, як ми. Отак ми й стояли всі троє, аж доки за кілька секунд опинилися у полоні обіймів, привітань і радісних вигуків.